І заглянувши у вічі, Куди мені піти? До лісу не хочеться. Ліс тут якийсь непривітний, напіввирубаний, болотяний. Багато пеньків, хирлявих берізок, дерев'яних настилів на лісових дорогах. З ким порадитись? Два роки у серпні минає, як не маю домівки листів. Але за своїх батарейців листи строчив частенько. Хлопці просили писати дівчатам, з якими знайомились заочно. Відповіді з Іваново, Ярославля, Свердловська і Саратова читались не лише тим, кому вони були адресовані а всією батареєю. Дівчата писали так, ніби знали хлопців давно. В листах було стільки дівочого тепла, що гріло душу нам в холодні блокадні ленінградські зими. Отже, був я не лише редактором стін газети, а й складав листи різного змісту, але на одну тему – кохання і дружба. Хлопці були вдячні за ті листи і через деякий час навіть стали вірити, що то писали вони самі. І, мабуть, тому що автор намагався говорити з дівчатами не від себе, а від самих хлопців, враховуючи їхні індивідуальності. Здалеку почулась почата Сашком Охрівенком пісня, яку дружно підкопила вся рота лейтенанта Юдашкіна. Украина золотая, Белоруссия родная, ваше счастье молодое, мы стальными штыками оградим. Оградили, подумав я журно зітхнувши. И Украина золотая, и Белоруссия родная, Ще чоботом фашистских армий. Це ж десь на білоруській землі і рідні старшого сержанта Маменька. Куди ж піти? До 19-ї години, ще був час. У Радго агроном. З ним познайомився, коли наш взвод косив сіно для їхньої ферми. Агроном на милцях. Перебита нога. Найчастіше зупинявся він на луках біля мене. Косити я трохи вмів. Доводилося в дитинстві косити траву корові, бур'ян кролям, яких я тримав ще з шостого класу. Годував, доглядав, навіть шкурки вичиняв у розчині житнього борошна. Собі меншим братам на шапки, на коміри до пальт. Очінка була приблизна, все ж хутро не ламалось Але тут косарям дали норму На луках було багато волонів І бійцям-косарям доводилось Упривати до сьомого поту Це бачив агроном І тому підбадьорював мене І таких, як я косарів Він навіть сказав Щоб я завітав до нього Коли випаде негода Родина агронома Він Дружина і бліда худенька донька років 15 саме обідала. Жінка поставила на стіл щі і щавлю і кропиви. На друге був вінегрет, найпоширеніша страва у ленінградці в часів блокади. Агроном ще дістав пляшку наливки із лісових ягід, і ми випили на честь мого від'їзду з запасного полку. «Ви ж нам пишіть!» – нагадала агрономова дружина. «Писати, мабуть, не доведеться», – відповів я понуро. «Як це?» – незрозуміла жінка. Господар, перехопивши мій погляд, сказав дружині. «Е, «Є така служба, звідки листи йдуть довго. Та комусь треба й туди» ви ніби читаєте мої думки, посміхнувся я. Пора ж уже нашими блокаду остаточно проривати.